Ніл Шустерман. Шторм. Цикл Вигин коси. Книга друга». Частина шоста. Ендура і Нод. Острів терплячого серця, також відомий як Ендура, найбільше досягнення людської інженерії. І коли якої, то має на увазі лише їх. Його конструювали, використовуючи започатковані мною технології, але люди самі все спроєктували та збудували. Без жодного мого втручання. Гадаю, що цитадель жінців пишається тим, що вони змогли власноруч створити таке неймовірне місце. І цілком очікувано це монумент на честь колективного его жінців. Це не обов'язково погано. Варто дещо розповісти про архітектуру душі, будівлі, випаленої в печі біологічних пристрастей. У неї є смілива сприйнятливість, яка водночас перехоплює дух і вражає, навіть якщо трохи неприємна. Плавучий острів розташований в Атлантичному океані на південному сході від Саргасового моря між Африкою та Америками. І радше нагадує масивне судно, ніж топографічний елемент. Він має круглу форму, 4 кілометри в діаметрі, з купою сяйливих шпилів, пишних садів і захопливих водних елементів. Згори він нагадує символ жінців – незворушне око між довгими вигнутими лезами. На ендурі в мене камер немає. Це навмисно, необхідний наслідок відділення жанців від держави. Хоча по всьому Атлантичному океані в мене розташовані камери буї. Найближча камера до узбережжя ендури міститься за 20 миль. Я бачу острів на відстані. Отже, про ендуру мені відомо лише те, що туди потрапляє, і те, що звідти відбуває. Шторм 39. Хижий пейзаж Жниці Анастасія та Кюрі прибули на одному з розкішних приватних літаків, який багато обставили, і він радше нагадував трубчасте шале на літак. «Подарунок від виробника літаків», – пояснила жниці Кюрі. Цитедаль безкоштовно отримує навіть літаки. Наближаючись до плавучого острова, вони облетіли його дугою, тож Анастасія побачила неймовірний краєвид. Уся територія, на якій не було розкішних садів, виблискувала кришталем і яскравими білими титановими будівлями. В центрі острова була велетенська кругла лагуна з вигадом у відкрите море око острова. Туди прибував підводний транспорт і там було повно прогулянкових суден. У центрі ока, окремо від усього іншого, стояв комплекс світової ради женців, поєднаний із самим островом трьома мостами. Це вражає навіть більше ніж на фото. Прокоментувала Анастасія. Жниці кюрі також перехилилася, щоб визирнути в ілюмінатор. Хай скільки разів я сюди потрапляю, індура не перестає вражати. Скільки разів ви тут бували? Можливо, з десяток. Здебільшого у відпустці. В цьому місці на нас ніхто не витріщається, ніхто нас не боїться. Удома, зайшовши до будь-якого приміщення, ми вмить стаємо центром уваги. На ендурі ми знову можемо бути людьми. Хоча Анастасія підозрювала, що навіть на індурі Верховна Дама Смерті трохи була знаменитістю, Жниця Кюрі пояснила, що найвища будівля, яка стоїть на окремому пагорбі, це вежа засновників. Саме там розташований музей жінців зі сховищем реліквії і, мабуть, також те, на честь чого назвали острів. Але навіть більше вражали сім ідентичних веж, розташованих на рівні відстані одна від одної навколо центрального ока острова. По одній на кожного великого згубника у Світовій Раді жінців, їхніх помічників і численну обслугу. Центр влади цитаделі жінців був таким собі павутинням бюрократії, як управління взаємодії. Але без допомоги шторму, який забезпечить, щоб усе працювало плавно. А це означало, що політичні питання ухвалювалися зі швидкістю равлика, а перелік призначених для розгляду справ був складений на багато місяців наперед. На початок переліку просували лише найневідкладніші справи, як от слухання через медмериканські вибори. Анастасія навіть трохи пишалася, що вона створила достатньо велику сенсацію, аби привернути нагайну увагу Світової Ради жінців. А тримісячне очікування перед розглядом було для Ради як швидкість світла. «Індура відкрита для всіх жінців і їхніх гостей», – сказала їжниця жниця Кюрі. «Якщо забажаєш, тут може жити твоя родина». Анастасія спробувала уявити, як її батьки і Бен живуть у місці жінців, і в неї від цього розболілася голова. Після приземлення їх зустрів жнець Синека, чи заступник ксенократа, чия тьмяна темнобордова мантія контрастувала з яскравим оточенням. Анастасії було цікаво, скількох жінців забрав із собою ксенократ. Трьох заступників – це обов'язково. Якщо він забрав багато помічників, то з'явиться величезна потреба в учнях, а це може означати наплив більшої кількості жінців нового ладу. «Вітаю на острові терплячого серця», – як зазвичай без ентузіазму заговорив Сенека. – «Я відведу вас до готелю». Як і решта речей, на острові готель був найсучаснішою спорудою з відполярованою зеленою малахітовою підлогою, височенним прозорим атриумом і неймовірною кількістю персоналу, щоб задовольнити будь-яку потребу. «Це майже нагадує мені Смарагдове місто», – прокоментувала Анастасія, пригадуючи дитячу казку ери смертності. «Так», – пустотливо посміхнулася жниця Кюрі. «А я колись була пофарбувала свої очі під колір мантії». Вони з синекою обійшли стійку адміністратора, де сформувалася черга нетерплячих жінців у відпустці – а роздратований жнець у мантії з білого пір'я лютував через некомпетентність персоналу, бо вони, вочевидь, недостатньо швидко виконали всі його побажання. Деякі жінці не отримували насолоди від перебування безпосередньо в центрі уваги. Сюди, сказав Сенека, я відійшлю портє по вашій валізі. Саме тут Анастасія помітила те, що з часу приїзду Маюріла на краю свідомості. Насправді, її увагу до цього привернула дитина, яка чекала з родиною на ліфт. Малюк тицнув на одні з ліфтових дверей і обернувся до мами. А що означає зламаний? Це означає, що ліфт не працює. Але хлопчик не міг утямити такого поняття. Як може ліфт не працювати? Його мама не могла на це відповісти, тож натомість дала йому щось перекусити, і це відвернуло його увагу. Тепер Анастасія пригадала їхнє прибуття. Як літаку довелося зробити кілька кіл над островом перед приземленням? Щось було з авіадиспетчерською службою. І ще вона помітила подряпану на боці публікару біля терміналу. Вона ніколи раніше такого не бачила. І ще чергу біля стійки реєстрації. Вона почула, як один із кларків казав про проблеми з системою комп'ютерної реєстрації. І як у комп'ютера можуть бути проблеми? У відомому Анастасії Світі речі просто працювали. Це забезпечував шторм. Ніде і ніколи не висіло напису «зламаний», бо щойно якась річ переставала функціонувати, для її ремонту відпроваджували команду. Нічого не ламалося достатньо надовго, щоб там потрібно було вішати знак. «Яка ва життя?» – запитав маленький хлопчик, але з його акцентом це прозвучало як «життя». Анастасія вирішила, що він з Тихайського регіону, хоча в деяких частинах Східної Америки, теж траплялася така приєзна говірка. «Я жниця, Анастасія». «Мій дядько – високоповажний знець Говард Гюс», – оголосив Малюк. «Тож у нас є імунітет. Він тут на симфоніумі, щоб розказати, як правильно збирати Бові Нозем». «На симпозіумі», – тихо підправила його мама. «Я лише раз користувалася Бові Ножем», – розповіла йому Анастасія. «Вам треба робити цісястіся», – мовив хлопчик. «У нього з обох боків загострений країцик, дуже зручно. «Так», – погодилася жниця Кюрі, – «принаймні зручніше, ніж ці ліфти». Хлопчик почав махати в повітрі рукою, наче тримаючи ножа. «Я теж хочу колись стати зенцем!» – сказав він, і тому точно ним не стане. Хіба в його регіоні пануватимуть жінці нового ладу? Коли приїхав ліфт, Анастасія спробувала зайти, але її зупинив жнець синека. «Він йде нагору!» – знуджено заговорив він. «А ми не піднімаємося?» «Звісно ж ні!» – вона глянула на жницю Кюрі, яка взагалі не здавалася здивованою. «То нас селять у підвалі. Жнець Сенека посміявся з такої заяви і навіть не відповів. «Ти забуваєш, що ми на плавучому острові?» – зауважила жниця Кюрі. «Третина міста розташована під водою». Їхній номер виявився на сьомому підрівні і мав панорамне вікно, за яким сновигали яскраві тропічні рибки. Це був неймовірний краєвид, який частково закривала фігура перед вікном. «О, ви прибули?» – мовив ксенократ, підходячи для привітання. Обидві жниці мали ненадто теплі стосунки зі своїм колишнім верховним клинком. Анастасія так і не пробачила йому звинувачення у вбивстві жінця Фараде, але потреба в дипломатії переважила її особисту схильність тримати образу. «Ми не очікували вашого особистого вітання, ваше високопресвященство», – сказала жниці Кюрі. Він потись їм долоні, як завжди охоплюючи своїми двома. «Ну так, я не зміг би зробити цього у своїй резиденції». Це б стало проявом фаворитизму у справі вибору від американського Верховного клинка. "Але ж ви тут", зауважила Анастасія. "Це означає, що ви підтримуєте нас у цьому слуханні?" Ксеноград зітхнув. "На жаль, Верховний клинок Кало попросила мене взяти самовідвід, і видається, що я не можу бути неопередженим". "Боюся, вона має рацію". Він затримав свій погляд на жниці Кюрі, і здалося, що на якусь мить впав його внутрішній захист. Він здавався справді чесним. «Марія, ми з вами не завжди знаходили спільну мову, але Годард безперечно стане катастрофою. Я справді сподіваюся, що ваше слухання щодо нього завершиться успіхом. І хоча мені заборонено голосувати, я за вас вболіватиму». Анастасія відзначила собі, що це ніяк не допоможе. Вона не знала інших шістьох великих згубників, їй про них лише розповідала ж Несікюрі. Двоє симпатизували ідеалам нового ладу, двоє були проти нього, а двоє були темними конячками. Слухання могло пройти як завгодно. Заворожена краєвидом Анастасія відвернулася від інших женців. Це приємно відволікало від цього неминучого моменту. Було б добре стати такою, як ті риби, не мати жодних турбот, окрім як вижити і вписатися у зграю. Просто бути частиною цілого, а не ізольованим індивідом у ворожому світі. Вражає, правда? підходячи до неї, сказав ксенократ. «Ендура є величезним штучним рифом, а морські організми в радіусі 20 миль мають наніти, що дозволяє нам їх контролювати». Він не взяв зі столу планшет. «Спостерігати!» Він кілька разів постукав по склу, і кольорові рибки розчистили шлях, наче розсунулися завіси. Замить океан перед ними наповнили оманливо заспокійливі медузи, які, хвилеподібно, рухалися за величезним ілюмінатором. «Можна на будь-що змінити живий краєвид», – простягнув її планшет ксенократ. «Ось, спробуй». Анастасія взяла планшет і медуз медузгеть. Тоді знайшла в меню те, що шукала. Наблизилася одна рифова акула, а тоді ще одна і ще. Доки вони не опинилися повсюди. Пропливла повстигрова акула, бездушно дивлячись на них крізь ілюмінатор. «Ось», – сказала Анастасія, – «набагато точніша картина нашої теперішньої ситуації». Великого згубника Ксенократа це не розвеселило. «Ніхто і ніколи не звинуватить вас у наявності оптимізму, містер Ранова», сказав він, навмисно використовуючи її справжнє ім'я, як непряму образу. Він відвернувся від наповненого акулами краєвиду. «Побачимося з вами обома завтра під час слухання. А поки що я організував для вас приватний тур містом і чудові місця на сьогоднішню оперу. Здається, це Аїда». І хоча ні Анастасія, ні Марія не були морально на таке налаштовані, вони не відмовилися від запропонованого. «Можливо, нам якраз потрібен наповнений приємними розвагами день?» – мовила Марія, коли ксенократ пішов. Тоді вона забирала в Анастасії планшет і розігнала хижий пейзаж. Залишивши жниць Анастасію та Кюрі, його присвященство, великий згубник-ксенократ виглядав своє володіння у скляному пентхаусі на даху північноамериканської вежі, Яку йому подарували після отримання статусу великого згубника. Це була одна з сімох таких резиденцій. Кожна містилася на даху веж великих згубників навколо центрального ока Ендури. Всередині ока прибували і відпливали розкішні субмарини. Водні таксі розвозили людей, прогулянкові судна рухалися туди й сюди. Ксинократ міг роздивитися, як на гідроциклі катався один женець на відпочинку, який досі не зняв мантії, а це було не найкращою ідеєю. Тканина діяла як парашут, піднімаючи його з краю гідроцикла і відкидаючи у воду. Ідіот. Цитадель женців проклята ідіотами. Їх, можливо, і благословили мудрістю, але йому крайне вистачало здорового глузду. Крізь скляний дах на ксенократа сонце, і він наказав слузі спробувати опустити жалюзі. Штора, яка по-справжньому заблокує сонце, завжди здавалася недоречною, а викликати ремонтника було фактично неможливо, навіть для великого згубника. «Це трапилося зовсім нещодавно», – повідомив йому слуга. «З часу вашого приїзду все просто перестало як слід працювати». Наче ця думка функціонального збою якось трапилася через ксенократа. Він успадкував цього слугу від великого згубника Геменгуея. З ним мали самозібратися лише жінці, які йому служили, а обслуга залишилася. Це надавало почуття неперервності. Хоча ксенократ підозрював, що він зрештою їх усіх замінить, щоб не почуватися, наче вони завжди порівнюють його зі своїм попереднім роботодавцем. «Я вважаю безглузним, що дах цих апартаментів мусить бути скляним, уже не вперше зауважив ксенократ. «Я почуваюся, наче на вітрині для кожного літака і літуна з реактивним ранцем, які пролітають горі». «Так, але ж кришталевий вигляд шпилів вежі просто чарівний, правда ж?» Ксенократ на це хмикнув. «Хіба форма не має відповідати функції?» «Не в цитаделі женців, відповів його слуга. Тож тепер ксенократ досягнувся іливої вершини світу. Кульмінації всіх його життєвих амбіцій. Але навіть зараз він продовжував планувати свій наступний успіх. Колись він стане всесвітнім верховним клинком. Навіть якщо доведеться чекати, поки саме зберуться всі інші великі згубники. Навіть на цій високій посаді він відчував смиренність, якої не чекав. Він перейшов від наймогутнішого жінця Мідмерики до наймолодшого жінця у світовій раді. І хоча інші шестеро великих згубників затвердили його на посаді, це не означало, що вони були готові ставитися до нього як до рівного. Навіть на такому високому рівні потрібно було трудитися і заслужити на повагу. От, наприклад, після його затвердження, вже на наступний день після того, як саме зібралися жнець Гемен і його жінці-заступники, верховний клинок Кало зробили йому безцеремонне зауваження в присутності решти великих згубників. «Так багато важкої тканини, певне, надзвичайно заважає», – сказала вона про його мантію. «Особливо тут, на широтах штильового пояса. Вам варто, – додала вона абсолютно серйозно, – позбутися, бодай її частини». Вона, звісно ж, мала на увазі не те, що йому варто перейти на легшу тканину, а те, що йому потрібно її так багато. Після цього коментаря він почервонів, наче буряк, і верховний клинок розсміялися. – Ксенократи, ви не мов херові, – сказала вона. Того вечора спеціаліст з оздоровлення відрегулював його на і так, щоб значно пришвидшити обмін речовин. Перебуваючи на посаді верховного клинка Мідмерики, ксенократ навмисно підтримував таку значну вагу. Він був показним, і це додавало йому статечності. Але тут, поміж великих згубників, він почувався, наче ожирілий малюк, якого останнім обирають у команді на уроці фізкультури. «З налаштованими на максимум метаболізмом вам знадобиться від шістьох до дев'ятьох місяців, щоб досягти оптимальної ваги», – сказав йому спеціаліст з оздоровлення. «Це триватиме значно довше, ніж у нього вистачає терпіння, але ксенократ не міг нічого змінити». Ну, йому принаймні не потрібно було приборкувати свій апетит чи займатися спортом, як робили в смертні часи. Поки він міркував над своїм животом, що почав зменшуватися, і над безумством меженців унизу, його слуга повернувся трохи схвильований. Пробачте, ваша світлосте, у вас гість. А я хочу його бачити, в слуги помітно підскочив Борлак. Це ж нець Годар. Годард був останній, кого ксенократ хотів бачити. Скажи йому, що я зайнятий. Але слуга ще не встиг піти, щоб переказати повідомлення, як увірвався Готард. «Ваше високопресвященство!» – радісно заговорив він. «Сподівався, я вам не завадив». «Завадили!» – каже ксенократ. «Але ви вже тут, тож я нічого не вдію!» Він помахом руки відіслав слугу геть, примирившись з тим, що цієї зустрічі не уникнути. Як там кажуть тоністи? Того, що приходить, неможливо уникнути. «Ніколи не бачив апартаментів великого згубника!» Мовив Годдард, походжаючи вітальнію і роздивляючись усе від меблів до витворів мистецтва. «Надихає!» – ксенократ не марнував часом на теревені. «Хочу, щоб ти знав, щойно ти знову з'явився, я заховав Есмі та її маму там, де ти її ніколи не знайдеш. Тож, якщо плануєш їх проти мене використати, це не спрацює!» «А, так, Есмі!» – відреагував Годдард, наче вперше за довгий час про неї згадав. Як твоя люба донька? Гадаю, росте як бур'ян, чи точніше, як кущ. Я справді за нею сумую. Чому ти тут? запитав ксенократ, роздратований присутністю Годарда і палаючим сонячним промінням, яке продовжувало його сліпити, і кондиціонером, що не міг налаштуватися на стійку температуру. Лише щоб мені теж приділили рівну кількість часу ваше високопрісвященство, сказав Годар. Я знаю, що сьогодні вранці ви зустрічалися з іжницею кюрі. Могла здатися необ'єктивним, якби ви зустрілися лише з нею. Це здалося б необ'єктивним, бо так і є. Я не схвалюю ні твоїх ідей, ні твоїх дій, Годдарде. Я більше не триматиму це в таємниці». «Однак ви взяли самовідвід у завтрашньому слуханні», – Ксеноград зітхнув. «Бо Верховний Клинок мене про це попросила». «Запитаю знову, чому ти тут?» І Годдард знову почав ходити у коляса. Я прийшов з візитом і перепросити за свої минулі нерозсудливі вчинки, щоб ми могли почати з чистої сторінки. Як бачите, він блаженним жестом розкинув руки долонями догори, щоб привернути увагу до його нового тіла. Я нова людина. І якщо стану верховним клинком Мідмерики, то для нас обох важливо мати добрі стосунки. Гудерт став біля великого вигнутого вікна, так само як хвильку тому ксенократ, і задивився вниз на краєвид, наче все це може колись стати його. «Я хочу знати, в якому напрямку віють вітри в Раді», – сказав він. «Хіба ти не знаєш?» – глузливо мовив ксенократ. «На цих широтах немає ніяких вітрів». Годард його проігнорував. «Мені відомо, що верховний клинок Кало і великий згубник Кромвель не підтримують ідеалів женців нового ладу, а великі згубники Хіде Іосі і Амунсен навпаки». «Якщо тобі вже це відомо, то навіщо питати мене?» бо великі згубники Нзінга та Макілоп не висловили з цього приводу своїх поглядів. Я сподіваюся, що ви можете до них звернутися. І чому я маю це зробити? Бо, незважаючи на вашу корисливу натуру, я знаю, що в серці ви справді високоповажний жнець, і ваш обов'язок як високоповажної людини – служити правосуддю». Він підійшов на крок ближче. Ми обоє знаємо, що це слухання взагалі не справедливе. Я вірю, що завдяки своїм разючим дипломатичним навичкам ви зможете переконати Раду забути про свої світоглядні розбіжності і прийняти чесне і справедливе рішення. А дозволити тобі стати верховним клинком після річної відсутності лише з сімома відсотками колишнього тіла – це чесно та справедливо? Я цього не прошу. Я лише прошу, щоб мене не дискваліфікували перш ніж оголосять результати голосування. Нехай стане відома думка мідмериканської цитаделі жінців. Нехай рішення вступить у силу. Хай яке воно буде. Ксенократ підозрював, що Годард міг бути настільки великодушним, тільки якщо звідкись знав, що переміг на виборах. Оце і все? – запитав Ксенократ. – Це все, що ти хотів сказати? – Взагалі-то ні, – мовав Годдард, і нарешті дійшов до справжньої причини своєї появи. Замість слів він заліз у внутрішню кишеню мантії і витягнув іншу мантію, згорнуту наче подарунок і об'язано стрічкою з бантом. Він жбурнув її Ксинократові. Вона була чорна. Мантія – жінця Люцифера. «Ти його впіймав?» «Я не лише його впіймав, а й привіз на ендуро, щоб він постав перед судом». Ксинократ міцно стиснув мантію. Він сказав Рованові, що йому байдуже, чи його зловлять. «Це була правда». Коли ксенократ дізнався, що ось-ось стане великим згубником, то затримання Рована видавалося неважливою справою, яку краще залишити наступникові. Але тепер Рован був у Годарда в руках, і це повністю змінювало рахунок на табло. «Я планую завтра поставити його перед Радою як же з доброї волі», – сказав Годард. «Сподіваюся, він дозволить вам вбитися в пір'я, а не стане більмом на оці». Ксенократові не сподобалося почути. «Що ти маєш на увазі?» Ну з одного боку я можу розказати радість, що зміг його спіймати завдяки вашим зусиллям, що опрацював відповідно до ваших настанов. Він зупинився, щоб поводити пальцем по прес-пап'є на столі, і воно захиталося. Або можу казати на очевидну некомпетентність вашого розслідування. Але чи була це справді некомпетентність? Зрештою, женця Костянтина вважають найкращим слідчим у всіх Мериках. А той факт, що Рован Даміш навідався до вас у вашій улюбленій лазні, вказує на те, що ви були щонайменше змовниками, а можливо і друзями. Якщо людям стане відомо про ту зустріч, вони можуть, зокрема, вирішити, що ви з самого початку стояли за його злочинами. Ксенократ глибоко вдихнув. Його наче вдарили в живіт. Він уже бачив пензля в руках Годарда, і той готувався перекреслити його широкою смугою. Неважливо, що ту зустріч підлаштував Даміш, а Ксенократ взагалі нічого поганого не зробив. Це не мало значення. Цього натяку було достатньо, щоб насадити його на рожен. «Вимитайся!» – завулав Ксенократ. «Вимітайся, поки я не викинув тебе з вікна!» «О, прошу, зробіть це!» – веселився Ксенократ. «Моє нове тіло обожнює гарне ляпання!» А коли Ксенократ нічого не зробив, Годдард розриготався. І не жорстоко чи холодно, а сердечно. Приязно. Він схопив ксинократа за плече і ніжно потрусив, наче вони були найкращими товаришами. «Немає потреби турбуватися, старий друже», – сказав він. «Хай що завтра трапиться, я не висуватиму жодних звинувачень і нікому не розповім, що Рован з вами зустрічався. Ба більше, я з обачності вже зібрав бармене з лазні, який поширював чутки. Будьте певні, ваша таємниця зі мною в безпеці, незважаючи на те, чи переможу я під час слухання чи ні. Бо попри те, що ви можете думати, я теж благородна людина». І Годард неквапливо пішов геть. Точніше, вийшов з пихатим виглядом. То, безперечно, була м'язова пам'ять молодика, чиє тіло він тепер носив. І усвідомив, що Годард не брехав. Він стримує свою обіцянку. Він не заплямує репутації Ксенократа і не розповість раді, як він тієї ночі відпустив рована даміша. Годард приходив сюди не для того, щоб шантажувати Ксенократа. Він мав на меті просто дати йому знати, що може. А це означало, що навіть тут, на верхівці цитаделі женців на вершину світу, ксенократ був лише жуком, якого Годар обережно стискав своїми краденими пальцями. Жінка, яка влаштувала жницям Кюрі і Анастасії персональну екскурсію найцікавішими місцями острова, жила на ендурі понад 80 років і пишалася тим, що ніколи не полишала плавучого острова. «Якщо знайшов рай, то навіщо кудись їхати?» – сказала вона їм. Було важко не відчути благоговіння від побачених Анастасією речей. Розкішні сади на терасових пагорбах, що радше нагадували природний пейзаж. Повітряні доріжки, що з'єднували численні вежі, а також скляні морські доріжки, що поєднували будівлі в нижній частині острова. Кожна була запрограмована так, щоб навколо юрбилися морські істоти. В музеї цитаделі женців була зала терплячого серця, про яку Анастасія чула, але донедавна не вірила в її існування. У скляному циліндрі плавало серце, приєднане до біологічно сполучених електродів. Воно стабільно билося, а звуки в кімнаті підсилювали, щоб кожен міг це почути. "Можна сказати, що Індура жива, бо в неї є серце", сказала екскурсовод. "Це серце то найдавніший на землі живий людський орган. Вона почала битися в часи смертності на початку 21 століття, як частина найперших експериментів зі створення безсмертя і більше не спинялося». "Чи є це серце?" поцікавилася Анастасія. Екскурсовода ти збила з бандилику, наче її ніколи про це не питали. Е, не знаю, мовила вона. Певно, якогось піддослідного суб'єкта. Виросмертності панували варварські порядки. На початку 21 століття було важко перетнути вулицю, щоб тебе не викрали для проведення експериментів. Але для Анастасії найкращим моментом екскурсії став візит до сховища реліквій «І майбудь». Це місце було закрите для загалу, і навіть жінці, щоб його побачити, повинні були отримати спеціальний дозвол верховного клинка чи великого згубника. А вони зі жницею кері мали дозвіл. Це була суцільна сталева кубічна камера, наче коробка з кубиками, за допомогою магніту підвішена у повітрі всередині більшого куба, і до неї вів вузький висувний міст. «Центральну камеру спроектували схожу на банківське сховище ери смертності», розповіла їм екскурсовод. «Тут з усіх боків фут цільної сталі. Лише двері важать майже дві тонни». Поки вони йшли мостом до внутрішнього сховища, екскурсовод нагадала їм, що тут було заборонено робити фото. «Все задалі жінців до цього ставляться суворо. За межами сховища це місце має існувати лише в пам'яті». Внутрішня камера сягала двадцятьох футів завдовжки. З одного боку там встановили ряд золотих манекенів, одягнутих у старій мантії жінців. Один був у різнокольоровому шовку, інший – у кобальтово-синьому атласі. Ще один – у прозорому срібному мережові. Всього їх було тринадцять. Анастасія аж зойкнула. Вона не могла втриматися, бо впізнала їх з уроків історії. «Невже це мантії жінців-засновників?» Екскурсовод усміхнулася і пройшла біля манекенів, показуючи на кожен по черзі. «Давінчі, Ганді, Сафо, Кінг, Лаодзі, Леннон, Ленон, Клеопатра – Повґан, Джефферсон, Гершвін, Єлізавета, Конфуцій. І, звісно, верховний клинок Прометей. Тут збережені всі мантії засновників. Анастасія задоволено помітила, що всі жінки-засновниці обирали лише ім'я, точно як вона. Експозиція мантії засновників вразила навіть жницю кюрі. Коли перебуваєш у присутності такої величі, справді перехоплює подих. Анастасію так зачарували мантії засновників, аж вона не одразу помітила, що простяглося вздовж інших трьох стін сховища. Діаманти, ряд за рядом. Світло, заломлюючись у коштовностях, змушувало кімнату виблискувати всіма кольорами спектру. Ці коштовні камінці прикрашають персні жінців. Усі вони були ідентичного розміру і форми, і у всіх було темне усердя. Камінці створили жінці засновники і зберігаються вони тут. – повідала її екскурсовод. – Ніхто не знає, як їх зробили. В цитаделі жінців втратили цю технологію. Але не варто турбуватися. Тут достатньо камінців, щоб нагородити майже 400 тисяч жінців. – Як? – подумалося Сітрі. – Може з'явитися потреба мати 400 тисяч жінців. – А хтось знає, чому в них саме такий вигляд? – запитала вона. – Я певна, що це знали засновники, – уникаючи прямої відповіді, сказала екскурсовод. Тоді вона спробувала вразити їх фактами про замковий механізм сховища. Наприкінці дня вони пішли до оперного театру «Ендури» на вечірній спектакль в Верді «Аїда». Там ніхто не намагався їх знищити, а поруч не сиділи улесливі сусіди. Насправді, багато присутніх було жінцями на відпочинку, тому вийти чи зайти у свій ряд вимагало неабияких зусиль, враховуючи об'єм усіх тих жнецьких мантій. Музика була насичена і нарочита емоційна. Анастасія одразу пригадала єдину іншу оперу, на яку ходила, і то теж була опера Верді. Того вечора вона вперше зустріла Рована. Їх звів разом жнець Фаради. Вона взагалі не здогадувалася, що він попросить її стати його ученицею, а Рован знав, чи принаймні підозрював. За подіями опери стежити було просто. Заборонено кохання між єгипетським військовим командувачем і ворожою королевою, котре призвело до вічного поховання їх обох. Так багато історій ери смертності закінчувалися остаточною смертю, Наче люди були нескінченно одержимі обмеженістю свого життя. Ну, принаймні, грала приємна музика. «Ти готова до завтра?» – запитала Марія, поки вони спускалися великими сходами театру після закінчення вистави. «Я готова викласти суть нашої справи» мовила Анастасія, покладаючись на той факт, що справа стосувалася не лише її, а їх обох. Хоча не певна, що готова до можливого результату. Якщо ми програємо під час слухання, я все одно можу отримати достатньо голосів, щоб стати верховним клинком. Гадаю, ми дізнаємося про це доволі швидко. В будь-якому разі, мовила Марія, це неймовірна перспектива. Я ніколи не бажала стати верховним клинком Мідмерики, ну хіба замолоду, в ті часи, коли я розмахувала своїм лезом, щоб знищити роздуті его можних і могутніх. Але відтоді ні. Коли жнець Фарадей обрав нас із Рованом своїми учнями, то сказав, що небажання виконувати цю роботу це перший крок до того, щоб на неї заслуговувати. Ми навічно принизили власною мудрістю, сумно усміхнулася її Марія, а тоді її усмішка зникла. «Ти ж усвідомлюєш, якщо я стану верховним клинком, то заради інтересів цитаделі женців муситиму вполювати його і віддати в руки правосуддя». І хоча це боліло Анастасії більш, ніж вона могла висловити, але вона кивнула з мужньою покірністю. «Якщо це ваше правосуддя, то я його прийму. Ми приймаємо непрості рішення, а вони і не мають бути простими». Анастасія глянула на океан. Вода вигравала аж до самого обрю, вона ще ніколи не почувалася так далеко від себе, як тут. Вона ще ніколи не почувалася так далеко від Рована. Це було так далеко, що вона не могла навіть полічити відстань між ними. Можливо, тому, що між ними не було ніякої відстані. Неподалік оперного театру в домі відпочинку жінця Брамса Рована тримали в умобльованому підвалі з глибоководним краєвидом. «Це набагато краще ставлення, ніж ти заслуговуєш», – сказав йому Годард, коли вони прибули того ранку. Завтра я передам тебе великим згобникам і, отримавши їхні дозвіл, зберу тебе з тією ж брутальністю, з якою ти відрубав мені голову. На індурі заборонено збирати, нагадав йому Рован. Я певен, що для тебе зроблять виняток. Коли Годард пішов і Рована замкнули, хлопець сів складати фінальний звіт свого життя. У нього було звичайне дитинство, пронизане моментами навмисної посередності, намаганням не вирізнятися. Він був чудовим другом. Він гадав, що завжди старався чинити правильно, навіть якщо правильні речі були безглузді. І, здається, в більшості випадків так і було. Інакше він би не потрапив у теперішню халепу. Рован не був готовий полишати цей світ, але після стількох тимчасових смертей за останні кілька місяців він більше не боявся того, що може принести вічність. Він таки хотів прожити достатньо довго, щоб побачити, як Годдарда знищить назавжди. Але якщо такого не трапиться, він згоден припинити існування просто зараз. Так йому не доведеться спостерігати, як світ стане жертвою викривлених філософських ідей Годарда. Але більше не бачити сітри – це було значно важче. Однак він її таки побачить. Вона буде тут під час проведення слухання. Він її побачить, а вона муситиме дивитися, як Годдард його збирає. Бо Годдард безперечно планує змусити її на це дивитися. Залишити її рубці. Знищити її. Але вона не була знищена. Високоповажна жниця Анастасія значно сильніша, ніж гадає Годард. Це лише зміцнить її рішучість. Рован вирішив широко всміхнутися і підморгувати її під час свого збирання, наче кажучи, Годдард може мене прикінчити, але не може мені нашкодити. І це буде останній спогад, з яким він її залишить. Спокійна повсякденна зневага. Не дозволити Годдардові насолодитися жахом Рована – майже така сама насолода, як вижити. Коли я почав керувати землею та створив мирний усесвітній уряд – то мав прийняти деякі складні рішення. Заради колективного психологічного здоров'я людства я вирішив вилучити з переліку вагомих туристичних місць традиційні урядові райони, такі як американський округ Колумбія. Я не знищив те, як колись видатне місто, бо це буде мізерним і безсердечним учинком. Натомість завдяки політиці м'якої неповаги я просто дозволив, щоб його значущість послабилася само собою. Історично склалося, що полишені руїни знищених цивілізацій, які розчинялися в ландшафті, віднаходили після тисяч років, і вони ставали майже міфічними. Але що трапляється з інституціями та хмарами цивілізації, яких не нищить, а які трансформуються, переходячи межі власної ганьби? Якщо еволюція проходить успішно, ті будівлі і ті застарілі ідеї, за які вони боролися, мають утратити свою силу. Отож, я байдуже ставився до Вашингтона, Москви, Пекіна і усіх інших місць, які були потужними символами уряду ери смертності, наче вони вже нічого не важили для світу. Так, я і досі за ними спостерігаю. Можу допомогти всім і кожному, хто потребує мене в тих місцях, але я лише підтримую там життя. Будьте певні, що так не обов'язково буде завжди. В мене є детальні плани і фото того, якими були ці шановані місця до свого занепаду. За моїм графіком цілковита реставрація розпочнеться за 73 роки, бо, як я визначив, після цього періоду їхня історична важливість переважить в очах людства символічну. А доти музеї перенесли, дороги і інфраструктура не функціонують, парки і зелені зони перейшли в розряд дикої природи. Все це має донести простий факт, що людський уряд, диктатура, монархія чи уряд людей, яким керують люди для людей, має зникнути з землі. Шторм.